kita akan bahas insyaallah perkara yang sangat penting berkaitan dengan sunah. Sunnah yang sering ditafsirkan adalah jalan yang telah dijalani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala Sunnah yang juga ditafsirkan sebagai satu kebiasaan, satu ajaran. Maka kalau dikatakan sunnah Rasulullah adalah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tentunya maknanya agam, maknanya lebih umum daripada sunnah dengan makna fikih. Kalau dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Bukan itu yang kita maksud. Tetapi sunnah yang kita maksud adalah dengan makna ajaran Rasulullah Sallam, jalan Rasulullah Sallam. Dan itu yang dimaksud dalam beberapa hadis-hadis ketika dikatakan alaikum bis sunnah. Atas kalian untuk berpegang dengan sunnah. Tentunya bukan hanya yang hukumnya sunnah. Tetapi semua ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pun para ahlul hadith Nasirkan makna sunnah Adalah ma'usir anin nabi Sallallahu alaihi wa ala alaihi wa sallam Min qawlin Wa fi'lin Wa taqrir Wawasif Sifah Semuanya kalau dari Rasulullah SAW dikatakan dengan sunnah Artinya diriwayatkan dari nabi Dari ucapan-ucapan Perbuatan-perbuatan Atau takrir, Persetujuan-persetujuan atau juga termasuk di dalamnya Wasaf, gambaran bagaimana Rasulullah SAW Dan itu lebih umum lagi Tetapi <tod> barakallahu fikum Wallahu ta'ala ala alam As-sunnah Yang dimaksud dengan Alaikum bisunnati adalah ajaran berliau Adapun yang tadi A'am, lebih umum lagi Masih termasuk di dalamnya sifat-sifat Yang sebagiannya jibiliyah Bukan sesuatu yang harus kita Menyerupainya seperti pada perkara-perkara sifat Rasulullah SAW Kulitnya begini Matanya begitu Rambutnya demikian nah, Sehingga Barakallahu Fikhum Bukan yang ini bukan yang itu Tetapi Yang dimaksud dengan sunnah Yang akan kita bahas Adalah sunnah dengan makna Ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW Wa ala alihi wa Sehingga ketika Nabi SAW bersabda Tinggalkan di kalian ma intamasaktum bih aw bihi ma lam tamillu Aku tinggalkan dua perkara yang kalau kalian berpegang dengannya kalian enggak akan tersesat Kitabullah was sunnati. وفي روايه Kitabullah fihi hudan wa kemudian terangkan tentang masalah kita selain itu wa'itrati dan keluarga aku ikhwanudiina 'azakum Allah, kam zamiyazharunati Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk ditaati dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sering Allah perintahkan bukan satu bukan dua bukan tiga, sekian banyak ayat Al-Qur'an yang menyatakan atii Allah wa atii rasul Atii Allah wa atii rasul Taatilah Allah, taatilah Rasul. Taatilah Allah, taatilah Rasul. Maka mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian Allah Swt menyatakan lakadkana lakum fi Rasulillahi uswatun hasana. Telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam uswah hasanah Allah Subhanahu wa taala yang mengutusnya. Allah Subhanahu wa taala pemilik alam semesta yang mengatakannya bahwa laqad kana sungguh bagi kalian ada teladan yang baik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga disiplin mentaatinya. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala meneladaninya. Mentaatinya, meneladaninya. Demikian pula khonifuddin a'azakumullah qul muslimin wa salamati yang berikutnya kita diperintahkan untuk memuliakan Sunnah Rasulullah memuliakan rasulullah dan memuliakan sunnah rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam khonifuddin dan itu konsekuensi dari kalimat Muhammadur Rasulullah setelah dibahas Kajian tentang Tauhid. La ilaha illallah. Yang tentunya konsekuensinya adalah mengesahkan Allah dalam ibadah. Maka syahadat yang kedua, Muhammad Rasulullah memiliki pula konsekuensi-konsekuensi. Mentaatinya. Juga meneladaninya. Juga memuliakannya, menghormatinya. Yani mengimaninya. Mengimaninya. Bahawa beliau adalah betul-betul Rasul yang diutus oleh Allah SWT Yang la yantiqu'anil hawa In huwa illa wahyun yuha Sehingga ucapan Rasulullah SAW Hadis-hadis Merupakan wahyun Karena Rasulullah SAW dikatakan oleh Allah La yantiqu'anil hawa In huwa illa wahyun yuha Beliau tidak mengucapkan dari hawa nafsu Melainkan wahyun yuha tapi itu wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Ekor din, Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara, menyampaikan doa, menyampaikan ilmu, menyampaikan ucapan Allah swt dalam keadaan Allah swt mengetahuinya, mengawasinya dalam keadaan Allah swt maha mendengar, maha melihat, sehingga kalau ada satu kalimat yang terucap dari Rasulullah SAW. Dia tertamakan agama. Kemudian Allah SWT. Tidak setuju dengannya. Allah tidak akan diam. Allah akan turunkan. Peringatan. Allah akan tegur beliau. Bahkan. Allah ancam dengan kalimat. Walau taqawwala alayna. Ba'dal aqawil. La'akanna minhu bil yamin. Thumma laqatanna minhul wajih. Kalau dia berani berdusta atas nama kata Allah, Aku ambil dengan tangan kananku dan Aku putus urat lehernya. Dan ancaman ini, Barakallahu fiku, justru menunjukkan bahwa Rasulullah SAW adalah seorang yang jujur, terpercaya, tidak berdusta. Karena Allah Subhanahuwataala membiarkannya sampai selesai syariat sampai Allah katakan Al Yawma Atma Tulaqom Dinaku. Hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Berarti dakwah Rasulullah SAW sampai tuntas sempurna, lengkap. Maka ikharni berna'azakumullah. Kalimat walau taqawwala alayna ba'dal aqawil. laqadna minhu bil yamin. Thumma laqatakna minhu al-watiin. Ini adalah ucapan Allah SWT untuk menunjukkan dia tidak mungkin berdusta. Kalau dia berdusta, akan aku bunuh dia. Maka ketika kita menerima sunnah dari sunnah-sunnah Rasulullah SAW maka kalau itu berupa berita-berita harus kita imani, harus kita percaya. Kalau berupa perintah-perintah harus kita ikuti. Kalau berupa larangan-larangan kita harus meninggalkan apa yang dilarangnya. Ini barakallahu fiikum konsekuensi dari ucapan tadi bahwa ini ucapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dibahas dalam usul fiqh, dalam usul fiqh Bahawasanya yang namanya al-amun, yaqtadil wujud. Sedangkan larangan, yaqtadil tahrim. Yang namanya perintah konsekuensinya menunjukkan wajib. Sedangkan yang namanya larangan menunjukkan haram. Ini hukum asal. Memang bisa keluar. dari hukum asalnya dengan dalil-dalil lain. Dengan dalil-dalil yang lain. Tetapi kalau tidak ada dalilah yang menurunkannya dari kewajiban, maka dia tetap wajib. Kalau enggak ada dalilah yang menurunkannya dari haram kepada makruh, maka dia tetap haram. Qanibirina <tutuk> azakumullah, semestinya demikianlah kita ber berpegang dengan sunnah. Jangan anggap enteng masalah sunnah, jangan pula dibedakan. Itu kan dalam Quran, dalam hadisnya beda. Qanibirina <tutuk> azakumullah, ini ucapan Allah. Itu ucapan Allah. Ini ucapan Allah Subhanahu wa taala lafzan wa ma'nan. Ya'ni Al-Qur'an. Sedangkan ucapan Rasulullah sallallahu Allah katakan la ya'tish hawa in illa wahyu yuha. Itu adalah ajaran yang diturunkan oleh Allah kepadanya. Dan itulah hikmah. Itulah ucapan Rasulullah sallallahu yang Allah Subhanahu wa taala mensetujuinya, mendukungnya. Yang Allah katakan Allah, wa atiur rasul Takatilah dia Maka khuninna azabullah Jangan berkata tapi di Qur'an tidak ada Jangan berkata seperti itu Ketika ada yang berkata Kepada beberapa sahabat Aku tidak mendapatinya Dalam Al-Quran Larangan untuk mencabut bulu alis Larangan untuk tato dan sebagainya Dikatakan Lantudaktikan Allah Engkau belum teliti mencarinya Ada Aku sudah baca Dari mulai sini Dari mulai sampul belakang sampai sampul depan Tak ada Ada Kalau engkau teliti ada Di mana Bukankah di dalamnya ada ucapan Allah SWT Ma'atakumur rasul Fakhuduhu Wama nahatum anhu Fantahu Kamu baca Apa yang dibawa Rasul Anda kalian ambillah dan apa yang dilarangnya tinggalkanlah Ini khulafaur rasyidin 'azzaakumullah terdahulu terdahulu yang para sahabat radhiyallahu 'anhum jami'in ada dalam Al-Qur'an karena Allah katakan apa yang diboleh beliau ambillah. sedangkan Rasulullah menyatakan Allah melaknat annam nusat wal mutanamm nusat alwasimat wal mustaushimat Allah melaknat wanita yang mencabut bulu alisnya atau yang minta dicabut jadi yang mencabutnya dan yang dicabutnya, yang mentato dan yang ditatonya. Wajibin azza wa jalla Ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah din. Ucapan Rasulullah sallallahu alaihi adalah agama. Dan ini tentunya, karena dini ini adalah dinur rahmah, maka tentunya sunnahnya adalah sunnah yang indah, sunnah yang penuh rahmah. Sunnah yang lengkap sempurna. Sunnah siapa yang berpegang dengannya dia akan mulia. Siapa yang menjauh daripadanya dia akan rendah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dikeluarkan oleh Abu Dawud dalam sunnahnya mengatakan, Sallallahu Alaihi Wasallam ida tabayatul bilgina wa hadtum adnab albqar waradhiitum bilzar' wa taraktumul jihad sallatullah 'alaykum dullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila jilikum kata Allah subhanahu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau kalian sudah berjual beli dengan cara riba dan kalian sudah riba atau mengambil ekor-ekor sapi dan riba dengan perkebunan-perkebunan Meninggalkan jihad Perjuangan dalam dakwah, Maka Allah Akan menimpakan pada kalian Zullan Layanzi'uhu Hatta tarji'u ila dinikum Allah akan tipakan pada kalian Kehinaan Kerendahan Hatta tarji'u Ila dinikum Sampai kalian kembali Kepada agama kalian Khunifin <tuhlin> a'azakumullah Hadis ini menunjukkan bahwa Allah SWT akan menimpakan bencana musibah sebagai balasan orang yang meninggalkan agama yang sudah berjual beli dengan cara riba yang sudah tertimpa dengan hubbud dunia hanya mementingkan zara' wal-bakar dalam satu makna dalam satu tafsir atau satu syarah bahawa makna akhattum adda bal-bakar adalah peternakan. Sedangkan zarah perkebunan. Kalian sudah riba dengan ternak dan kebun-kebun kalian. Meninggalkan jihad. Memperjuangkan agama Allah. Meninggalkan jihad. Memperjuangkan din. Maka Allah akan timpakan pada kalian. Dullan. Kehinaan. Kerendahan. Layan zi'uhu. Tidak akan dicabut. Sampai kalian kembali kepada agama Allah. Alhamdulillah. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita sesuatu yang jelas. Apa penyebabnya dan apa obatnya. Kenapa ke umat Islam direndahkan, diinjak-injak, diremehkan, dilecehkan. Bahkan sampai kemudian dibantai. Penyebabnya adalah kalian dalam keadaan meninggalkan agama kalian. Sudah tidak peduli lagi dengan halal dan haram, sudah tidak peduli dengan sunnah sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan tidak peduli dengan riba, dan sudah mementingkan dunia dan meninggalkan jihad, meninggalkan perjuangan, memperjuangkan agama Allah. Yang kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah dan juga Abu Qayyim Rahimahullah di dalam Zadul Ma'ad menurut juga ucapan syekhul Islam. Bu yang namanya jihad ada dua. Ada jihad bisayfin was-sinan. Dengan pedang dan tombak. Ini perang fisabilillah melawan orang-orang kafir harbi yang memusuhi kaum muslimin, yang menentang, yang menghalangi dakwah kaum muslimin. Yang kedua, jihad bil hujjah wal bayan jihad dengan hujjah wal bayan dengan dalil-dalil dengan keterangan-keterangan kalau kalian tarattumul jihad kalau kalian meninggalkan jihad ini maka salatullah alaikum dullah kalau datang perintah berperang datang kemudian waktunya yang diwajibkan untuk berperang dia. Tidak mau berperang. Akibatnya Zulullah. Kalaupun belum ada perintah tersebut. Atau belum ada situasi yang mewajibkan perang. Tetap ada kewajiban jihad. hujjah wal bayah. Dengan hujjah. Dengan dalil-dalil. Dengan bayah. Dengan keterangan-keterangan. Dengan ilmu. Dengan qawal huqal rasul. Karena ridha Allah qomallah secara makna Syekhul Islam dan Ibnu Katsir rahimahullah berkata Secara maknanya karena musuh itu dua ada musuh yang memerangi dari luar kepada kalian makanya dilawan bi sayfi dengan pedang dan tombak dan ada musuh dari dalam yang mengkaburkan pemahaman yang menyimpangkan jalan-jalan kaum muslimin dari jalan sunnah kepada jalan sesat maka mereka ini juga diperangi dengan hujjah wal bayah dengan dalil-dalil dengan keterangan-keterangan maka barakallahu fiikum mereka-mereka yang diam dari kemungkaran diam dari kebid'ahan diam dari kesesatan tidak memperingatkan kepada umat Bahaya kesesatan Syiah, kesesatan Khawarij, kesesatan mereka mereka menyimpang dari Sunnah maka orang ini pun naudzubillah. Kumpak ini pun, salatullah alaihi wasallam akan tertimpa ancaman yang sama, akan tertimpa kehinaan. Ini penyebabnya. Kenapa mereka tertimpa zul, wahwan, kehinaan, kerendahan? Karena meninggalkan agama, maka obatnya kata Nabi Layanziu, kerendahan tadi, kehinaan tadi tidak akan dicabut kembali. Hatta tarjilah dihidikum sampai kalian kembali kepada agama kalian. Tarjilah dihidikum kembali kepada agama. Tentunya agama yang dimaksud adalah ajaran Islam itu sendiri, ajaran yang ajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan itulah sunnah. Kau ni beri naazokumullah, kamu sedemikian sahur bati. Ketika dikatakan Islam, maka jangan lupa Islam adalah ajaran Rasulullah SAW. Kalau bukan ajaran Rasulullah itu bukan Islam. Kalau bukan yang diajarkan oleh Nabi Alaihissalam Maka itu bukan Islam. Ma'ana ya'riful ya badriyun laysa min ad-din. Apa yang tidak dikenali oleh para sahabat maka itu bukan agama. Maka barakallahu fiikum tarji'u ila diikum adalah tarji'u ila al-'ilm sunnah ilmu sunnah tarji' ila at-tauhid, kembali kepada tauhid, kembali kepada semua yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang Yahudi, tentang Nasrani dengan kalimat yang sama. Sebagaimana Allah katakan kepada kaum muslimin. Walau anna ahlal kitab amanu wattaqu lawafrna anhum sayiatihim wa ladkhalnahuum jannatil na'im. Kalau ahlul kitab itu mau beriman dan bertakwa kami akan hapuskan dosa-dosa mereka. Dan kejelekan-kejelekan mereka, dan kami akan masukkan mereka ke dalam jannah, surga yang penuh neham. Walau an-nahum akamut kalau mereka mau menegakkan Taurat, mau menegakkan Injil, wa ma unzilah ilaihimir robihim dan apa yang diturunkan pada mereka dari Rob mereka, la akalu, min fauqihim, wa mintahti arjulihim, mereka akan makan. Dar rezeki yang Allah berikan dari atas mereka dan dari bawah kaki-kaki mereka. Minhum ummatul muktofif dawakatiruminhum sa' amalalun. Di antara mereka ada yang muktofif, ada yang pas-pasan. Di antara mereka ada yang jelek amalan-amalan mereka. Ini, hukum ini naazokum Allah. Allah katakan pula kepada kaum muslimin, Lautna ahlul qura amanu wa taqaw. Lafatan 'alaihim barakat minas sama'i wal amr walakin kadzabu Kalau saja penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa Allah akan bukakan barakah dari langit dan dari bumi walakin kadzabu tapi sayang sekali mereka mendustakan maka semua generasi demi generasi, kaum demi kaum yang diutus oleh Allah rasul pada mereka. Kemudian mereka kadzabu, mereka menentangnya, mereka meninggalkan ajarannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengadzab mereka di dunia dan juga mereka akan diadab di akhirat. Khonabilana'azukum Allah, wa salat. Maka jalan keluar satu-satunya bagi umat Islam untuk kembali kepada kejayaannya, untuk mendapatkan kembali kemuliaannya kembali kepada sunnah yang indah yang sempurna yang lengkap nggak kurang apapun alhamdulillah tuh lah kum hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian kata Allah sudah sempurna sudah kamilah. maka apapun bentuk-bentuk ajaran baru di atas nama kan Islam Berarti dia menuduh bahwa agama ini kurang sempurna, ajaran Nabi kurang sempurna dan ini kurang ajar terhadap agama. Dan wajar kalau kemudian Allah timpakan pada mereka zul. muhawan, Allah timpakan kekalahan, kerendahan. Kaunabilana'zukumullah. Harus kita tegas menyatakan bahwa agama ini agama yang sempurna. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah lengkap diajarkan semuanya tarattukum ala mahajjatin bayda lailuha kana hariha kata nabi sallallahu alaihi wasallam aku tinggalkan kalian di atas jalan yang putih bersih terang benderang malamnya seperti siangnya la anha ba'dhi illa halik tidaklah berpaling daripadanya kecuali dia akan binasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan agama itu, meninggalkan ilmu ini dalam keadaan jelas, putih bersih, terang benderang. Malamnya seperti siangnya. Lailuhu ka nahariha. Enggak ada alasan untuk berkata ini tidak jelas. Jelas garblang. Mereka yang berkata tidak jelas karena tidak membaca. Mereka yang menyatakan tidak jelas karena mereka tidak ngaji, tidak menggali qala Allah qala Rasul. Tidak menggali agamanya sendiri Yang Allah turunkan kepada Nabi Yang ya jelas bingung dia Di persimpangan jalan Mana yang benar Kelompok ini mengaku benar Kelompok itu mengaku benar Kelompok yang salah mengaku benar Yang namanya Islam Adalah sunnah Ajaran Rasulullah SAW Kalau bukan ajaran Nabi bukan Islam Bukan ajaran Islam itu sudah cukup. Sebagai ilmu. Kata Imam berapa hari, al berapa Al-Islam huwa sunnah. Was sunnah hiya al-Islam. Yang namanya Islam adalah sunnah. Yang namanya sunnah itu adalah Islam. Oh muslimin yang saya remati. Mungkin anda yang bertanya, kenapa sunnah saja yang disebut? Bukankah Islam itu sunnah dan juga Quran? Ingat kembali definisinya. Apa itu sunnah? Ajaran Rasulullah s.a.w. Maka tentunya kalimat ajaran Rasulullah mencakup semua yang diajarkannya. Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, menerapkan Al-Qur'an, mempraktikkan Al-Qur'an itu ajaran Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka termasuk di dalamnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, "Kana khuluquhu al-Qur'an." Apa akhlak beliau? Perangai beliau adalah Al-Qur'an. Dan tidak ada Yang kita ketahui Sebagai Al-Quran berjalan Kecuali Rasulullah SAW Tidak hasal al-banna Tidak sayyid kutub Tidak tokoh-tokoh sufi Rasulullah SAW Yang dikatakan Quran, Perangin adalah Al-Quran Maka kaum muslimin yang saya hormati Kembalilah kepada Ajaran agama ini yakni kembalilah kepada ajaran Rasulullah SAW kembalilah pada sunnah udhkulu fisil mikafah kata Allah ya yuhaladzina amanu udhkulu fisil mikafah wahai orang-orang yang beriman masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan jangan seperti Yahud yukminuna biba'bal kitab wa yakuruna biba'bal Jangan seperti haula mengambil sebagian, membuang sebagian yang lain. Jangan seperti mereka mereka ahlul ahwa ambil yang mereka cocok, buang yang mereka enggak cocok. Ini astagfirullah Itu bukan yang diajarkan oleh Allah subhanahu wa taala. Yang Allah ajarkan udhul, fasil mikafah masuklah ke dalam Islam secara kesungguhan Terima semua sunnah sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Innahu la yantiqun il hawa. In illa wahyan yukh. Jangan ditolak dengan perasaan, jangan ditolak dengan pikiranmu sendiri, jangan ditolak dengan kalimat tapi-tapi, jangan. Katakan sami'na wa ata'na. Dan begitulah sifat seorang mukmin. Kalau mereka diperintah, kalau mereka dizuru oleh Allah dan Rasulnya. nya enggak ada kalimat lain illa sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam sekian ayat siapa yang ikut Nabi dia mendapatkan hidayah dan siapa yang tidak mengikut Nabi dia sesat sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berkata wa intu tiruhu tahdadu in kalau kalian taati dia, kalian terbimbing dengan hidayah siapa yang dimaksud? Rasulullah SAW Domirnya kembali Kepada Rasulullah SAW Wain tutiruhu Tahtaju Kalau kalian ikuti dia Kalian tahtaju Terbimbing dalam hidayah Atau Dalam ayat lain Allah katakan Wattabi'u La'allakum tahtajun Ikutilah dia Niscaya kalian akan terbimbing dalam hidayah Ittabi'uhu la'allakum tahtadun Kalau kalian ikuti dia kalian terbimbing dengan hidayah Sekarang lafadznya ikutilah dia niscaya kalian akan terbimbing dan kalimat la'alla bagi Allah maknanya pasti La'alla bagi Allah maknanya bukan mudah-mudahan bukan La'allakum <laughs> la tahtadun ikutilah dia kalian akan dapat petunjuk itu makna Demikian pula Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan laqad kana lakum fi hasanah. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka yang tidak mengikuti Rasulullah s.a.w alaihi Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' gairasabil mu'minin nwallihim tawalla wa nuslihi jahannam. Wasat masyrak. Kata Allah, kalau dia menyelisihi Rasul, yushaqik. Dikatakan oleh Ibn Katsir, rahimahullah dalam tafsirnya, mana yushaqik adalah, huwa syikkin, dia di satu sisi, sedangkan Rasul di sisi lain. Artinya, siapa yang mengambil jalan lain selain jalan Rasul mim ba dimatabayyana lahul huda setelah datang kepadanya petunjuk yang jelas setelah tabayyana setelah jelas sunnah setelah jelas huda tapi dia milih jalan lain qul inna ini sudah terancam dengan ancaman berat ancamannya wa yatabighu ghadhaban lil mu'minin dan kalau dia tidak mengikuti jalannya orang-orang mukmin itu Artinya kalau kalian tidak mengikuti jalan orang-orang mukmin disebutkan dengan alif lam lil ahad orang-orang beriman itu sehingga ditafsirkan para sahabat di antaranya dan yang seperti para sahabat kalau kalian tidak mengikuti jalan mereka untuk menerima sunnah Rasulullah dengan sami'na wa ata'na awas nawlihi matawalla wudsul hi jahanna kami palingkan dia kemana dia berpaling dan kami masukkan dia dalam meraka jahannam diancam dengan ancaman dunia dan diancam dengan ancaman akhir paling mengerikan di dunia adalah kesesatan dan yang paling mengerikan di akhir adalah azab jahannam ancamannya sangat-sangat berat di dunia bentuk-bentuk azab macam-macam bisa musibah-musibah bisa kehinaan, kerendahan, kekalahan segala macam. Tapi para kholosi, yang paling mengerikannya adalah kesesatan. Yang paling mengerikannya adalah bolalah. Sebab kalaupun dia tertimpa musibah yang paling berat pada fisiknya, sakitnya itu masih kecil dibandingkan dengan kesesatan. Sedangkan di akhirat diancam dengan neraka jahanam khodirin rahimakumullah apa kesalahannya Kau ancamannya berat sekali kesalahannya yusyafiqir rasul rasul berjalan di satu jalan dia pilih jalan lain ini khodirin rahimakumullah rasulullah menyatakan ini yang bagus dia katakan tidak menurut saya yang ini yang bagus sampaikan kebenaran walaupun pahit Menurut saya jangan sampaikan Karena ini baik Itu namanya Yusyak Katakan yang hak adalah hak Yang batil adalah batil Jangan Katakan yang baik pun sejujurnya Ada batilnya, yang batil pun sejujurnya uh, Ada haknya Yang jelek ada kebaikannya Yang baik ada kejelekannya Yusyak Ini bukan kecil Perkara besar kerana Allah mengancamnya dengan sesuatu yang besar. Nuwulihimata Wallah, wanaslihi jahanam. Dan juga Allah swt berfirman dalam ayat lainnya: "Faliyahzar aladinah yuqalifuna an al amri, antu syibahum fitnah, atau syibahum adab alih. Faliyahzar hendaklah berhati-hati mereka-mereka yang menyelisihi dia." Yoholifuna an Amri yang mengelisi perintahnya. Perintah siapa? Perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah Subhanahu Wa Taala ancamannya dalam mayat ini antusibahum fitnah akan tertimpa fitnah. Ataimahum terakhir mahu? Atau beberapa ulama yang lain menyatakan fitnah itu adalah kekufuran, kesyirikan atau azabun alim karena ini azab kalau di dunia tidak tertimpa fitnah ada azab nanti di hari kiamat kalau di dunia belum terkena azab masih ada azab jangan dikira kau selamat ancaman ini ancaman dunia dan ancaman akhirat dan berarti ancamannya sama dengan ayat yang tadi diancam dengan fitnah di dunia dan diancam dengan azabun alim di akhirat sama yang diancam adalah orang yang menjelisihi Nabi, menjelisih Rasul. Rasul. Qanibnina azakumullah, kaum muslimi yang saya Kenapa mereka dalam keadaan terancam dengan ancaman-ancaman berat? Qanibnina azakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala rahmatnya mengalahkan kemarahannya, kemurkaannya. Bahwasanya ini untuk kebaikan mereka sendiri kalau gak diancam mungkin mereka lebih berani lagi dari sekarang diancam saja masih banyak yang berani menurut saya menurut saya, saya pikir saya rasa, ditolak sunnah dengan pikiran dan perasaannya dengan hawa nafsunya, dengan kalimat pokok eh atau dengan kalimat yang sejenis dengan itu padahal ancamannya begitu keras bagaimana kalau tidak diancam A'udzubillah. Mungkin lebih berani lagi. Mungkin sebagian besar dari kita berani. Karena tidak ada ancaman-ancaman ini. Tapi alhamdulillah. Allah mengancamkan atas saya akan rahmat. Agar kalian jangan berani berani menyelisih sunnah. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika dibaiat. Dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memberangkatkan tentara Usamah. Usamah bin Zaid, "Habbur Rasulullah ibnu habbi Rasulillah." Belum jauh Rasulullah wafat, mereka kembali. Maka ketika dibaiat, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, sah, maka Abu Bakar memerintahkan perintah pertamanya. Jais Usamah berangkat, sesuai dengan perintah Rasulullah sallallahu Para sahabat kelisah. Ya amir mu'minin, ini kita dalam negeri begini, dalam negeri begini, mereka memberikan usul-usul dari pendapat mereka. Sebaiknya kita tunggu saja, sebaiknya jangan begini, sebaiknya kita jangan selesaikan urusan dalam negeri dulu dan sebagainya. Karena secara hitungan manusia memang kita pun mungkin berpikir seperti itu. Kita dalam negeri kacau, mau mengirimkan tentara ke luar negeri. Tapi jawaban Abu Bakar sedikitlah Tiadalah adalah yang disarikan dari ayat ini. Ini perintah Rasulullah Sallallahu. Dan aku enggak akan membatalkan perintah Rasulullah Sallam. Aku inkhalat Tuhan Rasulullah. Aku kalau menyimpang perintah Rasulullah, aku khawatir, aku khilaf, aku aku khawatir, aku menyimpang, aku akan sesat. Apa yang dipikirkan secara matematik Ditinggalkan Bukankah, bukankah, bukankah Ini perintah Rasul Berakah? Tidak peduli Ternyata hikmahnya sangat besar Sebagaimana sebut Kena Syekh Abuddin dalam kitabnya Nukilan dari Abu Hurairah radhiyallahu Hurair Wallahi Lawla Abu Bakrin Demi Allah, kalau bukan karena Abu Bakr Kalau bukan ada Abu Bakr, diulang-ulang kalimat itu Sampai beberapa sahabat menyatakan Mah Ya Abu Hurairah, mah cukup ya Abu Hurairah, cukup. Kalau bukan Abu Bakar yang memimpin jadi khalifah, mungkin kita tidak enggak... begini keadaannya. Karena setelah diberangkatkan tentara Usama, mereka-mereka yang tadinya sudah mendapatkan mental yang besar, sekarang pimpinan mereka telah mati, kita akan serang begini-begini. Begitu datang pasukan kaum Muslimin. Mereka langsung down dan berkata Ternyata Meninggalnya Pimpinan mereka tidak ngaruh sama sekali Mereka tetap solid Tetap kokoh Langsung jatuh mereka semua Di perjalanan Suku-suku yang Memberontak Suku-suku yang murtad Begitu lihat tentara usama Purung Sebagian mereka kembali ke dalam Islam Tidak jadi murtad Wallahi kata Abu Hurairah. "Laula Abu Bakar diustakhlif, kalau bukan karena Abu Bakar jadi khalifah, wallahi kalau bukan Abu Bakar jadi khalifah akan begini akan begini akan begini." Sampai mereka menyatakan cukup ya Abu Hurairah cukup. Khawatir berlebihan kepada Abu Bakar. Karena memang merasa bahwa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'alahu sangat tegas dalam masalah ini. Abu Bakar tidak mengalahkan kalian dengan banyaknya salat beliau. Tidak mengalahkan kalian dengan banyaknya ibadah Beliau, tetapi mengalahkan kalian dengan mawakarofi kalbik dengan sesuatu yang ada di hatinya. Mawakarofi kalbik, apa yang mantap di hatinya. Ini perintah Rasulullah SAW. Kau dimana azkum Allah dan tidak jauh dari ingatan kita. Kisah yang mirip seperti itu. Ketika Rasulullah SAW berangkat dengan kaum muslimin untuk Umrah. Atau haji ketika itu Dan Rasulullah SAW sudah bermimpi Dan disampaikan mimpinya, aku bermimpi Kita masuk majidil haram Dalam keadaan aman tenteram Dalam keadaan tidak takut apapun Maka berangkat semua Ternyata sana-sana dihalangi oleh Quraish Bayangkan ujian kaum muslimin. Sudah diberitakan bahawa akan masuk dengan aman tenteram Diberitakan bahawa kalian akan masuk dalam keadaan mencukur rambut kalian. Dalam keadaan kalian memendekkan rambut kalian. Dan bangun rambut kalian. Lata khabun. Dalam keadaan tidak takut apapun. Ternyata sampai sana dihalangi. Terjadi. Dialog di Hudaibia. Dan diantara keputusannya. Kalian pulang. Gelisah. Pulang. Katanya kita akan masuk ke Cederaan dengan aman hendak bila naja hukum Allah ujin ibrah mau ditentang ini ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan Rasulullah, Rasulullah men sujunnya sujud sebagian mereka menyatakan ya Rasulullah untuk apa hazihi untuk apa kehinaan ini kenapa kita ngalah kita pasukan yang siap tempur kita enggak akan mundur kita siap kita rija karena ridha kepada Rasulullah sallallahu sudah menstrujunya mau apa mau menentang nabi tentang sunnah? mau menentang rasul itu bukan sifat seorang muslim mukmin maka mereka hanya menahan dirinya dan berpikir kenapa kenapa tapi mereka enggak berani mengucapkan pada Rasulullah mereka mengucapkan kepada siapa apa kepada ya aba bakr Kenapa kehirannya? Bukankah Rasulullah SAW sudah beritakan pada kita bahawa kita akan masuk dengan aman? Jawaban Abu Bakar sebelum menjawab, diberi pondasi. fondasi. A'antum tu'minun. Danahu Rasulullah. A'uqamakala Abu Bakar r.a. Apakah kalian percaya? Apakah kalian beriman bahwa dia Rasul? Tentu kami percaya. Kalau begitu, aku pun percaya kalau dia Rasul. Kalau kalian beriman bahwa dia Rasulullah, maka ucapan Rasulullah tidak mungkin dusta. Pasti kita akan masuk Pasti kita akan masuk dengan aman Tapi saya tanya pada kalian Apakah Rasulullah berkata tahun ini? Baru mereka tersadar Iya, gak ada yang bilang tahun ini Karena mereka minta na'as Kebenarannya Pasti benar, tapi apakah Nabi Menyatakan tahun ini akan masuk? Tidak Baru mereka puas Sebagian mereka baru bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah Mengapa demikian? Dia jawab, kata Rasulullah, apakah kalian percaya kalau aku Rasulullah? Kami beriman bahawa kau Rasulullah, kalau begitu, pasti kita akan masuk. Apakah aku berkata bahwa masuknya tahun ini? Tidak ya Rasulullah, kalau begitu, pasti kita akan masuk. Kau nabidin a'az'u kumoh siapa? Yang pertama mengingatkan mereka, Kau muslim yang sahar-sahar, dari keimanan Abu Bakar, berkata, pasti Rasulullah SAW benar. Tidak mungkin Rasulullah berdusta. Kalau kita akan masuk masjidil haram dengan aman, maka pasti kita akan masuk masjidil haram dengan aman. Nah, saya tanya pada kalian. Bagaimana kalau mereka maksa masuk? Apakah haji dengan aman? Tidak dengan aman. Kalau memaksa masuk, walaupun menang, begitu tawuf dan sebagainya khawatir dari gunung-gunung sekitar Mekah, akan mereka serang dengan panah mereka dan tombak mereka. Akan ada rasa takut. Tidak seperti yang diberitakan Dalam mimpi Rasulullah SAW La takhafun Tapi subhanallah tahun berikutnya Diberi waktu tiga hari Mereka masuk Dengan aman tenteram Tidak ada takut apapun Karena sudah ada perjanjian Dalam keadaan mereka sudah mengakuinya Sehingga mereka membinggir Ke bukit-bukit Sedangkan kaum muslimin haji Dengan tenang tenteram Muhallitina rusakum Mukasirin, la takafun, masya Allah. Musyrikin, Melihat Bagaimana kita Muslimin bertawaf, Sa'i bersama-sama. Indah. Kau dah minta Kalau ditentang, kemudian dengan pikiran kita bahwa ini paling benar. Kalau kita ini ngalah, kita kan hina. Kita harus lawan supaya kita mulia. Terbalik itu bukan keindahan. Akan terjadi kekacauan, akan terjadi ketakutan, akan terjadi perkara-perkara yang tidak diharapkan. Dan apa yang terjadi nantinya bukan seperti yang dimimpikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan sunnah semua akan jadi indah. Qudaina'uzakum <Sulah> simyan sarbatia. Abu Abdullah Al-Hakim rahimahullah mengatakan tentang ahlu sunnah yang berpegang dengan sunnah, bagaimana keadaan mereka? Kalau Rasulullah kaumnya salahku mahak jatuh Mereka adalah kaum kaum yang menjalani Jalannya orang-orang saleh. وَالتَّابِعُ أَثَارَ السَّلَفِ مِنَ الْمَاضِيَةِ Ahlu sunnah adalah orang-orang yang mengikuti jejak-jejak salaf yang terdahulu wa jam'u ahla al-bid'ah wal mukhalifin bis sunnah sunnah rasul sallallahu alaihi wa ala wa sallam wa alihi ijma'in yaitu orang-orang yang meruntuhkan bid'ah dan ahli al-bid'ah yang menyelishi dengan sunnah-sunnah meruntuhkan mereka dengan sunnah-sunnah rasulullah sallallahu alaihi wa sallam fa qawlu a'quluhum bilazadati sunnati ghamirah maka akal-akal mereka dipenuhi dengan kelezatan dengan sunnah dengan sunnah itu akalnya suka senang merasa lezat dengan sunnah wa qulubuhum birridha fil ahwali amirah hati-hati mereka diramaikan dipenuhi dengan keyoguhan kepada Sunnah. Jangan ada rasa berat. Harus ritual dengan Sunnah Rasulullah SAW dan itu ahlu Sunnah. Kalau enggak begini, ia ya bukan ahlu Sunnah. Diberi Sunnah, enggak suka. Masa begini, masa begitu ini. Ada hadisul, min hadis Rasulullah. Ya tapi kenapa saya ini perasaannya enggak suka dengan yang seperti ini. Bagaimana naseka ini hadis sahih al-Khutub al-Bukhari dan wa Muslim washabu sunan washabu masani ya, bukan begitu tapi saya ini merasa gimana ya kalau benar nasekum Allah hatinya dipenuhi ketidak sukaan dengan sunnah. ya bukan ahli sunnah. kata Imam Hakim rahimahullah yang namanya ahli sunnah qulubuhum biridha Bil-ahwali amirah. Dia ridho dengan keadaan-keadaan apapun yang dia dapati. Dalam berpegang dengan sunnah. Dia rido. Ketika dia berpegang dengan sunnah. Akibatnya saya harus begini. Akibatnya saya harus begitu. Akibatnya saya dipecat. Akibatnya saya keluar. Saya dikucilkan. Saya dijauhi. Ahwal kulliha. Keadaan apapun yang kita dapati. Kita hadapi ketika berpegang dengan sunnah. Harus diridho. Jangan mengeluh dan berkata ini gara-gara sunnah. Jangan. Jangan salahkan sunnah. Ta'allumu sunan sururuhum. Mempelajari sunnah itu kebahagiaan mereka. Kebahagiaan ahli sunnah. Wa majalisul ilmi huzuruhum. Dan majlis-majlis ilmu itu tempat mereka. Yang paling mereka sukai. Hobi mereka. Wa ahli sunnah qatibatan ikhwanuhum ada ahli sunnah seluruhnya itu saudara dia ikhwan dia adapun ahlul ilhad wal bidah bi asriha a'da'uhum sedangkan golongan-golongan yang sesat menyimpang seluruhnya dalam bentuk apapun penyimpangannya ta'aduhum itu adalah musuh-musuhnya ini gambaran ahlus sunnah jadi digambarkan oleh Abu Abdullah Al-Hakim rahimahullah dalam buku Ma'rifatu Ulumil Hadits. Buku kitab Dorotul Ihtimam bi Sunnah Nabawiyah. Khunul anauzu bikum Allahu qawmi min yasahrati. Maka perkara-perkara sunnah ini adalah perkara yang harus kita pegang kuat-kuat. Yang kita yakin pasti sempurna, pasti baik, pasti akan membawa pada hikmah tidak ada sunnah yang bertangganan dengan hikmah. Kalau sudah terbukti bahwa hadis itu sahih, baru benar ucapan Ustaz Alams pasti menurut hikmah. Khoir bini Nazarul Makom Muslim yang dikatakan oleh Ibrahim manuha ilahimuhullah. Kamu ida atau rujul yang kudunanahul ilm nazaru mereka kata Ibrahim manuha ilahimuhullah. Kalau mereka mendatangi seseorang Untuk mengambil ilmu Nador Mereka melihat Kepada sholatnya Wa ila sunnani Dan melihat pula sunnah sunahnya, Melihat perkara-perkaranya Yang ada pada dia Wa ila hayatihi Dan kepada bentuknya Tampilannya perangainya, Pakaiannya Sumbaya khudu na'aku baru kemudian mengambilnya. Lihatkan ibu naazokum Allah. Dilihat sunnahnya, dilihat sholatnya di atas sunnah atau tidak di atas sunnah. Dilihat hayayahnya, penampilannya, perangengnya di atas sunnah atau tidak di atas sunnah. Dilihat semuanya, apakah dia menghidupkan sunnah pada dirinya atau tidak? Kalau ternyata tidak, maka dia tidak mengambil ilmu daripadanya. Kalau sudah terbukti terlihat di atas sunnah, pakainya pakaian sunnah, perangnya perang yang sunnah, akhlaknya akhlak ahlu sunnah atau akhlak sunnah, salatnya di atas sunnah berdiagnos. Ilmu dari padah. Demikian kata Ibrahim Nuha'i rahimahullah. Demikian pula Abu Aliyah rahimahullah. Dinyukir dalam sunan Darimi menyatakan kunnatil rujul lina'khudanhu fanazur. Irau shalat. Kami ketika mendatangi seseorang untuk mengambil ilmu, kami tunggu sampai dia shalat. Fa'in ahsanah jelas takilai. Kalau ternyata dia mengerjakannya dengan bagus sesuai dengan sunnah, maka dia duduk bersamanya mengambil ilmunya. Wakulna dan kami katakan huwa liqairiha ahsan. Dia untuk perkara lainnya akan lebih baik lagi. Kalau salatnya sudah baik. Okay. Wa in asa'aha qum 'anhu. Kalau ternyata jelek salatnya, tidak di atas sunnah, maka kami pun pergi. Qumna 'anhu. Wa kulna. dan kami katakan, huwa li ghairiha aswa. Kami katakan sungguh dia pada yang selain salat lebih jelek lagi. Kalau salatnya aja jelek, tidak di atas sunnah. Quli binna'azakumullah, qum muslimin saharun mati. Demikian pula ucapan-ucapan lain dari para ulama Seperti ucapan Dinun Al-Nusri Rahimahullah Dalam risalah Al-Qushairiyah Dia berkata Min alamati muhibur Rasul Di antara tanda-tanda Kecintaan kepada Rasul Mutaba'atu Habibillah Mengikuti Beliau S.A.W dan di antara ciri-ciri kecintaan kepada Allah juga mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi alamatul muhibbillahi 'azza wa jalla mutaba'atu habibillah bahwa ciri seorang yang mencintai Allah adalah mengikuti kekasih Allah subhanahu wa ta'ala yaitu Rasulullah sallallahu fi akhlaqihi wa af'alihi wa awamirihi Wasunanihi. Kalau dia cinta pada Allah Pasti dia akan mengikuti Rasulullah SAW Alhamdulillah haq, Tentunya ini adalah sebuah kebenaran Ucapan beliau Diambil dari ayat Allah SWT Yang menyatakan Qul in kuntum tuhibbun Fattabiuni yuhbibkum Allah Katakan kalau kalian cinta kepada Allah, Maka ikutilah aku. Katakan wahai Rasul, Wahai Nabi, Kepada manusia, Kepada kaum muslimin, Kepada seluruh manusia, Kalau kalian mengaku cinta kepada Allah, Maka ikutilah aku. Yuhbibkum Allah, Niscaya Allah akan cinta pada kalian telah dirincikan di sini ala thinun al-misri maksudnya mengikuti Rasulullah pada semuanya pada akhlaknya pada perbuatannya pada perintah-perintahnya pada sunnah-sunnahnya pada amalan-amalan ibadahnya semua jangan hanya pada satu sisi saja dan kemudian menyelisihnya pada sisi lain tidak demikian maknanya maknanya fattabi'uni Ikutilah aku adalah ikutilah beliau oleh salatu wassalam fi akhlaqihi wa fi af'alihi wa fi awamirihi wa fi sunanihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkata al-hasan al-basri rahimahullah fa kana alamatu hubbihi iyahu ittiba' sunnah rasulih sallallahu alaihi wa sallam maka tanda seseorang cinta kepada Allah adalah mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Hasan Al-Masri langsung menyatakan dengan kalimat sunnah. Dan para ulama berbicara sebagai tafsir dari ucapan Allah Taala tadi, ikutilah aku, ikutilah Rasul. Apa makna ikuti Rasul? Ikuti sunnah. Maka dikatakan kana alamatuhu bihi iyah, maka tanda seorang yang cinta kepada Allah adalah mengikuti sunnah Sunnah Rasulullah SAW Dikatakan oleh Abu Ibn Abi Khatim Dalam tafsirnya Dari Abu Darda radhiyallahu Allah Ta'ala Anhu Kala fattabi'uhu Beliau berkata Makna fattabi'uhu Ini nukilan dari Abu Darda radhiyallahu Allah Ta'ala Anhu Mana ikutilah dia Ay alal beri Wa taqwa Wa tawaduh Wa dhallatan nafs Maknanya ikuti Rasul Ikuti Rasul dalam albir Dalam ketakwaan Dalam tawaduh Tidak sombong Dan dalam dhallatan nafs Dalam merendahkan dirinya Di hadapan Allah SWT Ikuti Tentunya Asbab nuzul Dari ayat ini adalah ucapan musyrikit yang mengaku cinta kepada Allah. Kami cinta kepada Allah, kami cinta kepada Allah. Bahkan mereka berkata, "Maa na'buduhum illa li-yuqarribuna ila Allah Kami tidak nyembah mereka. Kami hanya menjadikan mereka perantara untuk mendekatkan diri-diri kami kepada Allah Subhanahu wa Berarti cintanya kepada Allah. Maka dijawab kalau kalian cinta kepada Allah, qul in kuntum tuhibbunallahi fattabi'uni. Kalau kalian benar-benar cinta pada Allah, ikuti aku. Itu bukti. Kalau kalian cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan bida'na anzaakum Allah. Beberapa kelompok-kelompok sesat dari kalangan sufi mengaku cinta pada Allah taala. Bahkan mereka memupuk cintanya dengan sekian banyak cara. Sayangnya, cara-cara bid'ah memupuk cintanya pada Allah dengan berbagai macam latihan-latihan mereka katakan dengan riyawah berzikir dengan sekian banyak bentuk-bentuk dikir dan diucapkan dengan cara-cara tertentu yang tidak diajarkan tentunya dalam sunnah Nabi bahkan mereka punya cara ibadah yang mereka namakan dengan semedi seperti dihidup dan budha hanya saja mereka namakan dengan nama lain mereka namakan tirakat yasammunahu bighair ismi mereka namakan dengan nama lain mereka punya acara segala macam bahkan mereka tidak salat berjamaah karena terus dia tirakat di tempatnya tidak boleh meninggalkan tempatnya selama 40 hari 40 malam atau lebih dari itu sebagian mereka melakukan rahabania ibtada'uha Maka katanya alaihi Rahabaniya yang mereka adatakan secara bida'ah Yang kami tidak wajibkan atas mereka Kata Allah Rahbaniyah itu seperti pendeta Kebiarawanan Atau kependetaan Karena katanya dalam mereka cinta Maka ayat ini Perlu kita sampaikan kepada mereka In kuntum tuhibbun Allah fattabi'ur al Rasul. Kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti Rasul. Kalau kalian ingin dicintai oleh Allah, jadilah engkau seperti Rasulullah SAW Ikuti beliau, teladani beliau, jalani apa yang dijalankan oleh beliau. Karena Nabi adalah Habibullah, Khalilullah. Nabi adalah kekasih Allah SWT Bukan sekedar Habibullah, lebih tinggi dari itu, Khalilullah. Karena Al-Khullah, kata para ulama, lebih tinggi daripada Mahabbah. Khullah, lebih tinggi daripada Mahabbah. Sedangkan Rasulullah SAW, Khalilullah. Kenapa enggak ikuti Rasul? Ada pun dengan cara-cara bid'ah ah kalian, kalian bertambah jauh dari Allah, subhanahu wa ta'ala. Ta'ala. <tuh> Dikatakan... Alaihulloh <Sihat> dar darah, rahimahullah, rasulullah saw. Makna fadhabiulhu ikutilah dia adalah ikuti dalam ketakwaan, kebaikan, kebaikan, tawadhu, zillat nafas dan seterusnya. <Sihat> Khoirudin Azam, alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkara sunnah adalah perkara yang sungguh akan membawa kepada keselamatan. Selamat dunia. Dari adab Allah Dan selamat di akhirat Dari adab Allah Selamat dari kesesatan Dan selamat dari adab Demikian pula sunnah Akan menjadi Hiznun hasil Akan menjadi Benteng yang kokoh Benteng yang kuat Yang akan menjaga Seseorang dari penyimpangan-penyimpangan Agama ini Seakan-akan kalau kita gambarkan seperti satu kesatuan yang lengkap... Tertutup semua celah-celahnya... Dengan ajaran yang sempurna... Maka kalau ada sunnah-sunnah yang tidak dihidupkan... Satu saja... Maka berarti agamamu memiliki celah... Dan celah itulah yang bisa dimasuki oleh kebidahan... Apalagi kalau dua... Apalagi kalau tiga... Apalagi kalau sekian banyak sunnah-sunnah kita tidak hidupkan, sekian banyak sunnah kita tinggalkan, maka naudzubillah benteng kita sangat rapuh karena banyak celah-celahnya, banyak lubang-lubangnya, maka akan banyak bidah yang masuk bisa jadi tidak terasa, akan mudah syubhat masuk ke dalam diri kita, datang syubhat. Kayaknya benar ditelan Datang subhat kedua Ini juga kayaknya bagus ditelan lagi Datang subhat ketiga Ini juga sepertinya Tidak jelek diterima lagi Adapun kalau hidup Seluruh sunnah-sunnah Atau hampir seluruhnya sunnah-sunnah Maka niscaya benteng kita kokoh Kuat dan kemudian ketika subhat Masuk kita akan katakan ada yang lebih baik Dari hidup Mana hadis Kalau Rasulullah SAW kata wakil ini adalah begini-begini, ini kan bagus Menurut kita ini dan ini Ada yang lebih bagus dari itu Apa? Sunnah Rasulullah SAW Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda Masuk dari mana Ini perlu begini Sudah ada yang lebih baik Ajaran Rasulullah SAW Tapi kita perlu ada Acara uh, penutupan Khataman, ada hey, Diajarkan oleh Rasulullah SAW hey. Untuk berdoa Rasulullah SAW ketika Selesai dibacakan atau ketika dibacakan oleh ibu Mas'ud, mengatakan kasbuk kasbuk kemudian menangis dan berdoa sunnahnya berdoa selesai. Tak ada acara-acara khusus. Tapi kan kita perlu Rasulullah Sallam telah mengajarkan kepada kita sunnah-sunnah yang lengkap. Tak ada celah sedikit pun. Tapi kan kita perlu perayaan. Alhamdulillah ada perayaan yang lebih baik dari semua perayaan itu idul adha idul fitri. Apalagi ada seorang Yahudi datang kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Seorang Yahudi berkata, "Ya Amirul Mukminin, ada satu ayat dalam agamamu yang kalau itu turun pada kami masyaral Ma Yahud, kami akan jadikan hari itu hari besar. Kami akan jadikan hari itu hari raya yang besar." Ayat apa itu? Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala, "Ayat yang berbunyi Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atamtu alaykum ni'mati wa raditu islam dinan. Hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Dan kami sempurnakan nikmat atas kalian. Dan kami ridha Islam sebagai agama kalian. Kata Umar bin alhamdulillah. Aku tahu kapan turunnya ayat itu dan di mana turunnya ayat itu. Di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Kanibinaazakumullah, enggak perlu pakai bikin perayaan baru, karena itu sudah hari besar dan kita rayakan pada hari Ahad, pada hari tanggal sepuluhnya, tanggal sembilan kita berpuasa, hari Arafah dan kelantangan sepuluhnya kita merayakannya. Cukup. Alhamdulillah. Kami tahu kapan itu. Itu tanggal sembilan Dilhija, hari Arabah. Kanibinaazakumullah, muslim yang sahur mati. Mereka seperti itu berfikirnya Yahud kalau ini kayaknya bagus dibikin perayaan Ini juga harus dibikin perayaan Kalau yang ini juga harus Itu pikiran mereka Adapun agama Allah ini gak perlu Kita berpikir sendiri Nyari mana yang perlu dirayakan Enggak perlu, karena sudah dipilihkan oleh Allah Hari raya Sudah dipilihkan oleh Rasulullah Diajarkan Idul Adha dan Idul Fitri Dan itu hari besar kalau mau dihitung perkara-perkara yang perlu dirayakan mungkin hampir setiap hari kita perayaan karena masih banyak lagi perkara-perkara besar kemenangan perang Badar juga besar perlu dirayakan kemenangan perang Uhud juga perlu dirayakan waktu Mekah apalagi perlu dirayakan sekian banyak hari raya kalau menelaah kumengaku masih menyasar nanti Alhamdulillah ada perayaan yang lebih sempurna Idul Adha dan Idul Fitri dan itu cukup kemusliman saya rumatih. Masalah as-sunnah adalah perkara yang sesungguhnya bentuk bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wasallam kepada umatnya. Dari Allah subhanahu wa taala. Sehingga Allah subhanahu wa taala menyatakan in tuti'uhu tahtadu atau nyatakan wa tabi'uhu la'anakum tahtadun atau Allah katakan qul in kuntum tumhibbunallahi fattabi'uni atau Allah katakan laqad kana lakum fi rasulillahi dan sekian banyak yang lainnya maka ini ibaratullah wa fiikum lebih penting perkara sunnah ini lebih penting daripada segala macam kenikmatan-kenikmatan dunia yang manapun kebutuhan kita kepada ilmu sunnah lebih besar dari kebutuhan kita kepada makan dan minum. Kita kurang makan, kurang minum, sakit. Dan yang sakit badan kita. Agama kita tetap baik. Apalagi kalau kita sabar dengan kelaparan itu. Sabar dengan kehausan itu. Malah dapat pahala. Tetapi kalau kurang ilmu sunnah alias jahil maka kita rawan untuk terkena penyakit-penyakit hati bukan penyakit-penyakit jasmani penyakit-penyakit rohani penyakit-penyakit agama syubhat penyimpangan-penyimpangan dan sekian banyak orang yang mengaku ahlussunnah tidak berapa lama teracuni dengan syubhat menyimpang dia dan bukan satu bukan dua bukan tiga yang kita saksikan selama hidup kita saja sudah berapa Apalagi yang dicatat dalam sejarah Lebih banyak lagi Orang-orang yang tadinya ahlu sunnah Tiba-tiba berubah jadi ahlu bi'ah Menjadi khawarij Menjadi khadzah Menjadi syi'i rafizi Menjadi hizmi muhtariq Berapa banyak? Banyak Apa antaranya penyebabnya? Subhad masuk kepada dia Dia tidak merasa kalau itu subhad Yang parahnya ketika diberitahu Dia tidak mau tahu tidak bisa, menurut saya ini baik itu Kamu memang terlalu keras, terlalu ekstrim Ditalak Fatwa ulama, ditalak Kibar ulama berbicara, ditalak Pokoknya dia sudah yakin bahawa ini benar Padahal itu syubhat. Ini khunirin azakumullah Perkara Yang menyedihkan Sehingga, jangan abaikan itu Kalau kita kurang makan, kurang minum Saya yakin anak-anak on panting untuk cari makan. Yakin. Ya, Pak ya. Pasti akan mati-matian. Kalau tidak berusaha, istri yang di belakang marah-marah. Kamu ini duduk terus, tidur terus, cari makan. Ini anak-anak kelaparan. Tapi ketika kurang ilmu, kurang agama, kurang pengetahuan, enggak ada yang nekur istri di belakang juga. Tidak bicara apa-apa bahkan ketika mau berangkat ngaji, ditegur ngapain ngaji lagi emang saya kami ini harus dikasih makan ngaji apa mau dikasih makan apa anak-anak ini mau dikasih makan kalau kalau rasul jawab iya iya jawab iya kami akan kasih makan dia gidaul qulub gidaul qulub gizinya hati Yaitu ilmu dengan ilmu, kalau lapar bisa sabar Kalau kenyang bisa syukur Dengan ilmu, kalau haus Bisa sabar, kalau dia arwah Bisa syukur Arwah itu kenyang ayam sudah cukup Kalau dia punya ilmu Keadaan apapun Dia tetap sabar dan syukur Tetapi kalau Tidak punya ilmu di Na'udzubillah atau kurang Atau na'udzubillah kurang iman akan misalnya Segala perkara perkaraannya jelek Dikasih kurang, mengeluh, stres, dikasih lebih juga sama, Keblinger. lupa diri, lupa daratan. Alhamdulillah, minalaiq. Rasulullah SAW. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.